Här i poddstudion står vi och jespar högt och tydligt inte för att vi känner att det ska bli tråkigt att podda tvärtom men för att vi inte har fått en sömn. Vi skulle ha liksom det var för er också igår eller hur, hur tänker ni Daniel Roth och Linus Alin? Har man kunnat uh, ha kaffedropp idag så hade jag tagit det alternativet <här> med väldigt speciell uh, arbetskväll uh... För oss och en väldigt speciell kväll också för alla åskådare som skulle se. Röggle i den här omstarten. Eh, vi kommer inte igång förrän 11.00. 0, -0. kommer vi inte i mål för den? Jag tror vi var närmare ett när vi stängde burkarna. Och, eller också är helt offside i klockan. Men jag, jag, jag varnar också för så i hjärna idag. Jag känner mig ändå pigg någonstans, så jag ska försöka leva upp det här och sprattla lite grann som Televinken här inne i studion Piska upp oss smörja Jajamän, hjälm ja mm. Mm. Eh, Omstarten, det var ju Färjestad som stod för motståndet i denna sena flygstrulsmatch Och ja, man kan säga att Färjestad var kvar på flygplanet och Rögle gasade på i ett express -tåg ungefär. Mm. Det var ju stora frågan varje om Rögle hade kunnat konservera sin form efter fyra raka segrar innan utpåhållet. Eh, tuff motståndare i form av Färjestad. I omstarten och jag eh, de första tio minuterna som Rögle gjorde i, i första perioden är något av det bästa jag har sett dem göra. Den här säsongen, det var eh, man, jag tyckte man var först på alla pukar. Man skapade mängder av chanser och eh, tryckte verkligen ner Färjestad i, i skridskorna under den eh, perioden och att det bara stod 1-0 efter Daniel sars mål därefter. Och drygt åtta minuter var ju i, i underkant. Så um, det var en, ett styrkebesked i, i första perioden från, från Rögle tyckte jag. Jag satte dig på läktaren in så typ, efter andra perioden att sitta och färsta och spela och Eller sitta och snacka i pausen så måste ju, de, måste ju den vanligaste meningen vara helvetet var jobbiga med att möta. Mm. Jag skrev det i min krönik att. Två pack-out från Färjestad var nu ingen tillfällighet. Det var en sån kallad där det var som sa här räliga hundar som har glävs och, och flåsar i nacken. Liksom. De var överallt hela tiden. Det var kalibrerad Abbot-hockey. Det var häftigt sen. Mm. Och ändå slutade det bara med en poäng. Och det var ju som ett rån av Färjestad som snodde hem två poäng till Karlstad. Ja, vet inte. Marcus Svensson måste ha Ömma att, att testa hela Han måste ha tänkt om rejält Ja det fanns några Rejält sjuka räddningar Jag tänker på när Jonas Anelöv I första perioden Följde med upp och spelade in framför mål Och Kevin Wenström var så nära Att få göra sitt första SHL-mål Och det var en räddning som inte fanns Och sen ännu värre i förlängningen med Linus Sandin som stod framför mål och fick en passning av... Inte förlängningen, det var 30 sekunder kvar. var 30 sekunder kvar. Det var, kvar. Det, var ja. det var ju avgjort där. Men äh, äh, de kan ju köpa en extra blomma till honom. Han var... Det är bland det, det värsta jag har ja, sett i är i Sverige. Jag gick och funderade på vägen hit till jobbet efter att ha varit ute i Linnabarena idag igen. Då, att, <tryck> vad kan man egentligen uttrycka sig som? Det kan vara väldigt provocerande för alla er supportrar att höra någon stå här inifrån och säga att ja, jag, jag kunde ändå njuta av målvaktspelet. Men alltså om man lägger undan allt vad supporterskap heter och bara tittar på Marcus Svenssons spel. Det var det var en fröjd att se bara rent målvaktsmässigt för så sjukt bra han var alltså. Ja, hög Men om man kopplar på kan bena lite med den matchen jag var inne på det spåret lite i min krönika också. Om det var i fråga 1 hur ser Röglis form ut efter uppehållet så var jag också lite nyfiken på vad händer efter Fejstors 1 1 i slutet på första perioden var bara sekunder kvar Uh, om, man ska, om man ska prata om dåligt betalt så får man säga att 1-1 efter den första perioden var väldigt dåligt betalt. Rögle borde göra lätt med uh, 2-3-0 kanske. Uh, så so, so, den torten dominans och så mycket klara chanser var det ju. Uh, men det var rätt häftigt att se när Rögle kom ut i andra perioden att det kändes som att man, uh, man såg inte... Uh, man såg inte skadad ut av det i början var ju laget, tror jag vi stod här och pratade om väldigt sårbart för motgångar och man fick ett powerplay så, så försvann allt stäm liksom man ser ju vad, vilken mental tålighet som på ganska kort tid har byggts upp de såg ju inte alls påverkad ut av den kvitteringen utan man tog i där man började, Sen började det kan inte resten av matchen på samma höjd, men min poäng är för att de, såg, de skadades inte av det målet, det sänkte inte dem Färjestad är också ett lag, man vet också historiskt att får de ett lillfinger någonstans så tar de hela handen och det var precis det som hände. Marcus Svensson höll dem kvar i matchen, de fick någonting att gå på och sen när det är tredje perioden, när de börjar tyga igång verkligen med sina storvuxna spelare som börjar liksom, är verkligen in i matchen då och Rögle försvarar en 2-1 ledning där. Jag tror jag sa till dig Daniel att eh, det här färgstadlaget de kommer att göra minst ett mål till i mm. den här matchen och det är precis det som hände. Det vet man någonstans att de har sån kvalitet i sin trupp att det, det finns någon spelare där som, som kliver fram i de lägena. Så Rögle hade behövt göra, Rögle hade behövt döda matchen tidigare för att ta tre poäng. Ja det sa vi flera gånger. Rögle måste ju hitta tredje mål annars kommer de inte och, och, um, annars kommer de inte vinna den här matchen. Vissa matcher känner man att nej, kommer de att hålla i men de, de visar vilken, vilken Imponerande maskin De kan vara Det, det här, här första laget är nu på resa uppåt känns som. Mm, Intressant också med motstånd Om vi tittar på de, rögle, de lagen röglar med tidigare Här nu under sin, sin Segerstreak Om vi tittar på Linköping, Växjö Färgsta skiljer sig I motstånd jämfört med de lagen Andra, andra typer av spelare Tyngre, starkare Medan då Växjö och Linköping bygger ju mer på liksom fart framåt när Färjestad vill ha tryck nere i offensiv zon och, och vinna dueller där på det sättet. intressant att se då i första perioden att Rögle faktiskt kunde matcha den typen av motstånd också genom att spela sin hockey och lyckas spela fast Färjestad. Eh, som då har stora tunga spelare som är vana vid att få press på sig och lyckas spela sig ur den. Men eh, det klarar man inte då. Eh, Även om man klarade i tredje perioden så var det ändå intressant att se att Trägles eh, taktik höll eh, till stora delar i alla fall, även på eh, även den typen av mutor. Ska vi släppa den matchen som var? Ja, jag vill bara. Eh, det är så som jag liksom summerade kvällen och det. Jag gissar att ni kanske delar den uppfattningen att man. Det, det var ju en, en väldigt bra hockeymatch, även om. Även om det, det till slut äh, folk gick hem liksom det blev bara en poäng så är väl ändå känslan, min övertygelse känsla väl i alla fall att, att det vill visa att, de, att det fortsätter att rulla åt rätt håll att det här är på väg åt, åt rätt håll jag tycker att det, det är ändå även om det bara blev en poäng så är det ändå det kvittot som är bestående tycker jag att äh, det, maskinen liksom, äh, fortsätter att mulra, det är väldigt, väldigt många som är med och, och drar det här lastet framåt för tillfället. Jag skulle också vilja bara skicka en eloge till alla dessa 4 411 som var där vid den sena timmen och höll sig kvar och var med i det. Det tycker jag var imponerande i sig för att det är ändå många som har åtaganden på hemmaplan, ja, hemma kanske man ska säga då, och jobb dagen efter och sådär. Nej, äh, snyggt gjort. Mm. Du, nu har jag ju tappat min korrespondentroll Exakt. Det känns ovant Det känns så gott att få lämna över korrespondentflaggan till Magister Helm. vad har du med dig från ditt besök i Linda Barena Denna gråmuna onsdag är det väl? Ja, det var ju intressant att bara åka hem Lägga sig och sova, gå upp och checka frukost Sätta sig i bilen och åka tillbaka igen Så var det Och det var ju lika för, för spelarna också de kom ju ut där och först ut på isen av alla. Vem tror ni det var som sa ungefär Jag är i första femman! vilken Wille Kulpanen Nej, på dalmål. På skämt. Ja, Olle Liss. Olle Liss, först ut ja. Olle Liss är ju en, en spelare att prata om även i detta poddavsnitt eftersom han är tillbaka efter... Tre matcher avstängning och väldigt, väldigt sugen jag kommer inom kort eller imorgon. Vi får se ett snack med honom. För dig som är premiumkund så är det bara att spjärna upp ögonen, säger man så. Spära upp ögonen, inte spjärna. Äh, öppna ögonen. Mm. <laughs> det låter så torrt och tråkigt. Ja, I alla fall, Olle Liss med då. Det var inget... Två målspel i den bemärkelsen att det var fem mot fem och man kunde försöka lista ut vilka kedjor. Ja, det kan man göra ändå, men det kan ju vara någon slags förändring som Olle Liss förmodligen ska in i laget då. Det är väl egentligen enda, det är väl enda eh, frågetecknet va? Om man ska ja. hårdra det, får Kevin Venström kvar i sin kedja eller kliva Olle Liss in där? Ja, det, det känns så och möjligtvis målvaktsfronten. Mm. Om det är dags för Wille Kolpanen att få en chans igen mellan stolparna eller inte. Justin Poggi var inte på isen. Frågade varför han inte var det. Det handlade om att han fick lite extra vila. Eller vila, han var i gymmet. Men de, han har spelat väldigt mycket. Samma sak med Ted Briten spelar inte heller. Men det är inga skador. Inga frågor tänker för att de ska spela. Men de var inte med på isen. Eh, inget 5-5-spel. Däremot en... Vad det verkade en uppskattad två-mot-två-variant där man drog ihop målbundarna inte på kort sida mot kort sida utan man kortade ner planen bara och sen specialregler på det. Uh, och den verkade de gilla vad det såg ut. Uh, I övrigt, vad kan man mer säga från, från träningen? Om du funderar på den frågan en halv minut så kan jag bara kasta upp den här frågan igen. Kevin Wenström, är han kvar i line-upen eller är Olle Liss uh, in där? Jag tror att man sätter in Olle Liss. Han har en kapacitet som man har visat upp tidigare. Inte jättemycket den här säsongen. Men om man vill ha igång honom. Han har varit vid sidan rätt så länge nu. Efter den här avstängningen. Det är det mest logiska i min bok. Även om Kevin Vänston var bra nu i förra matchen. Så tror jag att man vill ha igång Olle Liss Och in honom nu när det blåser även i det här laget. Så har man också större chans att få igång hans produktion och får han igång sin produktion så vet jag alla hur viktig han kan vara för ett röglelag. Jag håller med. Jag tror också att det blir så. Samtidigt så man, man ibland kan man ju känna så här att han spelade ur sig i laget, och han, eller han spelar in sig i laget. Det tycker jag Jag skrev om det krönika också, Kevin Venstern, var ju med på hovet borta och där tyckte att den femman, den kedjan liksom blev lite lidande av det och det är ju verkligen en kritik mot honom. Han är ju, Inkastar från juniorlaget och djuren borta är det svåraste man kan göra. Så det, är ju, det så ska det ju vara. Men jag tycker att så som han tog för sig mot Färjestad. Var involverad och, och, och en, en pusselbit i att den kedjan skapade mycket chanser. Så gjorde han nog i alla fall jobbet lite svårare för tränarna. Det är inget... Eh, var det, var det liksom, hade, hade den här matchen Lise återkomst haft efter hovet så hade det varit enkelt att plocka bort honom. Men det är, kanske de ändå inte är enade. De är ganska coacharna och ganska glada för att liksom premiera folk som verkligen eh, tömmer sig och brinner för, eh, för gänget. Mm, Men stalltipset är väl ändå att eh, Lise är tillbaka och att om eh, då får bara på bänken. Jag tänker att eh, man kanske. Också titta lite på det att Kevin Wenström har ju inte ett A-lagskontrakt än. Och att när Olle har varit avstängd tre matcher att då bänka honom eller köra honom som trettonde får, var det kanske inte den signalen man vill skicka heller? En Nej, men jag tänker kanske att, att man, får, man får vänta tills liksom det blir ett logiskt läge att. Um... Så kan man ju se på det. Om man ska vara väldigt spekulativ och då betonar jag väldigt det är ju eftersom man inte kunde se kedjor på det sättet så kunde jag ändå konstatera att de kedjkamrater som de här två spelarna då skulle spela med det är ju Linus Sandin och Daniel Widing va? Mm. De hade en färg. Den färgen på tröjorna om det nu var grönt eller vit jag tror det var grönt hade också Olle Lis. Det hade inte Kevin Wenström, han hade den andra färgen då, i så fall vitt på träningen. Vilket skulle kunna vara en liten, liten indikation på det hela. Jag tror det är en rätt så stark indikation. Och det, det är nu ingen stor fråga, det är klart. Är Olle Lys tillbaka och har liksom utstrålat eh, brinn och tränat extra och, och liksom velat så, så är han ju såklart med på, på fyra kedjor i ett rögle som är jättetunt på förvarsidan. Eh. En annan sak som jag kommer att tänka på Det är ju ofta så att jag kommer att tänka på saker När vi går in i det här rummet Jag vet inte, jag vänder mig närmast till Linus här Du blir lite parentesaktig här Daniel Men Och det här blir också väldigt spekulativt Så tar det, ni som lyssnar, tar det för väldigt spekulativt nu Jag såg Wille Kolpanen komma förbi Och vet inte, en känsla jag haft De senare gångerna också Och det är därför jag vänder mig till dig Linus Är att det är inte riktigt den här oh, High five Happy clappy den som det kan vara det, är lite, det ser ut att vara lite mer sådär inte, Och det så ska det väl vara Inte helt döjd och bekväm med att inte Spela matcher Jag vet inte om han börjar bli lite Inte bitter Men lite sådär att nej, Det här var inte så kul nu Att sitta på bänken igen Har du fått någon sån känsla Eller jag ut inte på Halis nu. Nej, mm, Alltså Halis, det, det är väl klart att eh, han ska ju inte vara nöjd med sitt läge. Men jag tyckte man kanske kan se det på hans kroppsspråk också, eller? Så jag vet inte. Ville en i min bok är ju en, en klok och logiskt tänkande människa. Jag tror att någonstans så kan väl han ha förståelse att man har spelat Justin Poggi så pass mycket som har gjort den senaste tiden när laget börjat vinna. Men samtidigt så han har varit utanför länge nu. Det är klart att han vill in och visa upp sig. Och visa att han kan spela på, på samma höjder. Eh, sen om man börjar bli missnöjd. Alltså... Ja, det, så långt vill jag inte dra och säga att han är missnöjd. För det, det vore ju förmätet att tolka in så många signaler för ögonblicksbilder. Som man själv ser och, och bygger upp i, i sitt eget huvud. Liksom. Jag har sanningen. Jag har svarat. <laughs> Berätta. Jag vet inte. Jag, min, det är klart att han är pissförbannad. Ja, ah, du tycker att det här är en icke, <laughs> icke ja, Men äh, Alla hockeyspelare är ju individualister i äh, ju, Han har ju inte fått chansen på länge. Tränarna har ju valt äh, Justin Poggi. Äh, och det går inte att kritisera det. Poggi har jättebra. Men det är klart att, att Kolparna är ju inte står öppna dörren 15 äh, match för i rad. Jag tror han är äh, alltså inte förbannad på, på, på omgivningen. Men äh, det är klart att han vill, han vill spela. Han är... Jag tror det en, hade varit en helt annan På, på kolpanen som har kommit till mötet dig Om han hade stått 14-15 senaste år jag har jag inte exakt den nej. Men <laughs> låt oss fortsatt, Om vi nu ändå ska vara spekulativa. Jag, jag, jag, jag min... ville ändå på något vis Försöka förmedla av vissa Synintryck som jag har fått När jag har varit korrespondent Det In, är mycket intressant mm. Sen om det är rätt eller fel En annan sak Mm. Nu tittar ni bland ämnena och vi vet att vi kommer till en riktig god bit längre ner Så håll ut kära lyssnare, det står ju rött med jättestora bokstäver Ser du något i rött? Jag ser ingen, jag ser bara blått Som andra två vill inte prata om det ämnet, men vi kommer dit Nej det tror jag inte Det som står i rött betyder att vi inte ska prata om ja. det Ja, Och nu ser jag också att det står något i rött som vi inte ska prata om Prata ej om detta står ah. Ja, men det, det står andra grejer och blått i alla fall Och det är ju um, en rörelse som vi har berört tidigare och det som har hänt är ju då att Daniel Widing har förlängt sitt kontrakt under det här uppehållet, men i övrigt inga spelare in än så länge och någonstans så Och att Ken Jägers trevkontrakt rivet mm. och flyttat vidare till Allsvenskan, vilket ja. du kanske också får beröra i sammanhang Absolut det man... När Sandra öppnade sitt paket från Amazon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 En golffläkt med tre hastigheter och justerbar höjd för snurriga 199 kronor. Inget kan stoppa dig nu. Man jag kan säga då är ju att eh, min känsla är. Eh, vi får ju mycket tips och samtal och man pratar med mycket folk. Förra veckan känns det som att det var jättemycket som flög i luften med rykten och. Folk som hade hört grejer och, och så vidare. Men det känns som det har lugnat ner sig de senaste dagarna. Ganska ordentligt. Eh, sen kan det vara lugnet för ett storm, men absolut. Chris Habått, ryggrespårschef, har ju sagt. Uttalat att de vill värva eh, flera gånger nu. Så det vill de ju. Men känslan är ändå att det är, är inget som är så Super, super nära. Eh, om. Vi gick in här, folk på växeln och sa att eh, vi får mobilerna på för nu kan det hända gärna som helst. Men det är ju... Eh... Nu är de avstängda. Nu är de avstängda. Men det är lite min magkänsla i alla fall. Sen som sagt, det kanske jag får checka upp här eh, inom kort. Men någonstans så man är man är van vid att eh, eh, innan det händer grejer brukar man ofta snappa upp saker och ting. Men nu har det varit eh, rätt så tyst. Ja, vi pratade ju för någon vecka sedan om... Eh... Chris Hervot i fiskespår vid en damm där det står rätt mycket folk. Den dammen ser ut som danske nu, som håller på att torka ut. Det väljer inte direkt inspelare. Örebro har gjort någon värvning. Vi vet att många klubbar jagar spetsvärvningar men det är ju ingen klubb som värvar. Så förmodligen är ju marknaden väldigt, väldigt skral för tillfället. Den har väl kanske det att göra med också om och när Mattias Sjögren kommer tillbaka Är det nära förestående Då kanske det inte är samma ko på isen Att få in ytterligare en spelare Och ja, jag får erkänna Att jag frågade inte assistenttränaren Corey Murphy idag om han spelar imorgon Jag tar för givet att han inte gör det För att då skulle det ha Borde ha annonserats ut i så fall Och vi pratade också med Chris Abbott Så sent som igår Där han inte hade någon tidsplan för det eh, Så... Vem vet, kanske är det så att värmningarna hänger ihop där med Sjögren. Jag vet, ja, min då... känsla är annars att, att Sjögren är... Äh, även om han liksom skulle spela så är tror jag, det är svårt att räkna honom som ett säkert kort. Liksom. Han får nog betraktas som en bonus. Äh, det liksom utanför ramen på något sätt, oavsett. Ja. oavsett. Och Skulle Sjögren gå in och vara 100% i, om, om, till helgen? De behöver ändå... Värva spelar med tanke på eh, Hur truppen ser ut i nuläget Och det handlar inte om, om kvalitet på så sätt Utan det handlar om att eh, just nu Är Rögle väldigt sårbart För eh, skador, avstängningar Och det är ju ting man vet Kommer att inträffa eh, Speciellt nu när det är tajt med matcher Och kommit en bit in i säsongen Folk är slitna eh, Och så vidare Så oavsett vilket behöver Rögle värva. En spelare som faktiskt finns på marknaden nu Är ju eh, Dennis Everberg och där blev det ju klart i under också att tisdagen förlåt, under tisdag att han blir uppsatt på Waivers. Och det innebär ju då att han kommer att lämna Winnipegs organisation. Sen är frågan vad han hamnar. Det känns som att han kommer ha mycket att göra när han ska gå igenom de alternativ som finns när han ska välja en ny klubb. Jag menar, med tanke på att alla alla jag har spets, och det gör, det gör de i Schweiz också, så har ju alla så här... Det finns rätt så många klubbar så här i års som har möjlighet att spänna bågen. Det är väl inte otänkbart att Växjö med den bilden också? Nej, det är de ju garanterat. Jag tänker det. Men det finns ju kanske klubbar som kan betala dubbelt så mycket som Växjö, som... Finns det Schweiz, men kanske kan betala mer än rögle. Ja, ja men jag ja. tror nog att, att det är inte pengarna rögle kommer att falla på för jag tror att det finns eh, utrymme och de har frigjort pengar längs vägen så eh, jag tror inte det, det är inte pengar som kommer att locka honom i första hand. Eller vad sa du, Linus? Ja, det handlar om eh, vad som finns utanför hocken också såklart. Eh, sociala livet och allt det där. Vad man är, är sugen på. Eh, vilken typ av utmaning det är eh, och så vidare. Men jag säger som jag har sagt tidigare det är att Dennis Everberg kommer att spela i Rögle igen. Eh, inom i alla fall ett par säsonger det är jag ganska övertygad om. Jag ser det som logiskt. Sen om det händer nu det känns fortfarande längre bort i min bok. Än eh, att han skulle ta ett eh, halvår i till exempel Schweiz eller något annat och testa på det. Han är ju i sin bästa ålder. Han kommer ju skriva att. Uh, han kommer vara den hamna, men han kommer han ju att skriva ett bra kontrakt. Uh, så nu är det väl um, frågan om, om han. Han skulle kryda en, liksom en häftig sportslig utmaning på det. Och det, det är väl där det knäckfrågan är, kanske. Är det, är det tillfället nu uh, i rövliga? Precis. Det gör vad sig. För en vecka sedan så bad. Vi är inte på, är inte på den röda. Nej, nej. Nej, nej, för en vecka sedan så bad ju Daniel mig att uh, ha någon spaning. Yes, har någon sån. Snyggt. Nej, <laughs> <laughs> men jag kanske har två noteringar. Spaningen är för kraftigt. Du smyger igång Jag inte, smyger man, igång. Äh, spani Spaningen för mig, det gjorde bara. Vad heter han då? Uh, Jonas Halberg i spaningarna på radio heter de inte så. Spanarna Spanarna, spaningarna, Spanarna. Spana. Han heter Jonas Alberga. va? Uh, ja. Men de, ja Men han har inget med hockey idag. jag kör igång <laughs> Ja. Jo uh, I sista hemmamatchen Innan uppehållet Så gjorde ju uh, Taylor Matson Sitt första mål, Linus Sandin gjorde Sitt första mål uh, Simon Ryfos gjorde sitt första mål va? Mm. Igår I hemma matchen efter upphållet Så gjorde Nils Höglander sitt första mål Och Kevin Vänström var jättenära Att göra sitt första mål Min lilla notering här är att Det snart inte är så många Spelare kvar väl Att spräcka den där målnollan Som ju var så förhatlig Länge i början av säsongen Det är en liten notis för mig det är en intressant notis eh, för att vi har ju länge pratat om eh, att det var bara en kedja som drev det här röglaget framåt nu känns det som att det är fler spelare som har eh, kommit igång och det är ju otroligt värdefullt såklart. Den här första kedjan med Ted Daniel Salion, Leon Bristet är ju fortfarande i superbra form men, eh, för att slå topplagen, för att klättra i tabellen så behövs det ju att eh, man har fler producerande kedjor och det har ju Rögle börjat få nu. Men det är ju lite så det känns. Att, att det är ganska, som jag sa innan, ganska många som är med och drar det här lasset. Vi satt och som, hans, Han börjar se stark ut nu. Det är många man liksom... Det är många på den listan som uh, börjar känna sig liksom uh, starka. Vad har han nu? Vecklar in upp ett pappa? Ja, det där var inte alls med i protokollet eller för hans info. Jag har också med. Jag också med spaning. Trolla fram något. Ja, men det går hand i hand faktiskt eh, genom lite grann med det du sa nyss. Men det är dålig Sarnas framsteg eh, nu sista tiden. Spelare som inte får de stora rubrikerna alltid, men som jag tycker har eh, verkligen visat sig för sin bästa sida. Eh, så jag har eh, ett gäng spelare här eh, på den som jag har eh, tagit upp. Och den första är Daniel Bertov. Backen som jag tycker har varit väldigt bra sista matcherna. Han var ju länge utanför och sen kom han in och får spela på sexbacken nu, Jesper Williamson, spelade vi bara några minuter i, i förra matchen och där Donald Berthold då spelade med Allen Bibic i, i tredje backparet och jag tycker att han han ser i mina ögon ut som en fulfjärdad Sölback. Och det var han som la pucken mot mål som Nils Höglander styrde in. Och det var inte första gången heller han har gjort en assist från sin backplats. Och det var där jag skulle det. säga det också. Mm. När ja. Justin Pogge var ute och brövlade i hörnan. <skratt> <Ja>. <skratt> brövlade. Vad betyder det? Nej, ah, det är skånska. Bästa podordet ever. Ett gatt. Nej. Gatt. <skratt> det är någonting helt annat va? Ah, jag förklarar för att igen förra veckan vad ett gatt är. Okay. Mm. I alla fall, äh, <skratt> äh, Linus Sandin, tvåa på äh, listan. Som ju för er verkar vara en dålig för mig Jag tycker inte att han är så dålig så jag tycker att man ser honom mycket jag menar, på stora rubriker så är han ju en dålig Ja, men det för att han... inte ni har gett honom av rubrikerna, Själva hade är ju matat på dem i stora vetabokstäver bokstäver varje match Jobbar inte då så på HD-spart <laughs> <laughs> <laughs> <här> eh, Nej men Len Sandén, jag tycker han gör otroligt mycket nytta För det här laget, speciellt Jag eh, tittar på eh, Senaste matchen till exempel Han <här> är otroligt stark På pycken Eh, runt Sarvamona eh måste honom har väldigt svårt att komma runt honom och erövra den. Han är eh, vardar pucken på på sätt och också spelar ofta till en medspelare bland annat ah, A den så mycket. Eh, gör mycket jobb i det tysta och eh, förtjänar en eh, lite beröm. Han regelpratar är... om att de vill hitta liksom i hålet, hitta centrum i mitten. Han är stark där också när han, eh, han är ju ett han starkt liksom, alternativ till att hitta. Mm. Eh, Nils Aglander har också skrivit upp här Jag tycker att han har eh, Det är lätt, alltså killen är 17 år Det är lätt när man är så pass ung Och stirrar sig blind på ah, men Jag har inte gjort mitt första målen Jag har inte gjort så mycket poäng Jag tycker att han har visat liksom, upp En väldigt mogen sida genom att börja I rätt ändel Han sliter otroligt hårt I varje byte Sen har han inte alltid fått betalt för dem Jag tycker arbetsinsatsen har varit där i match efter match Nu gjorde han sitt första mål senast och fick betalt men jag tycker någonstans att det sänder en signal om vilken mentalitet han har för det är lätt när man är 17 och då när produktionen inte kommer när han har haft en superstark försäsong och sen så stannar det av när serien börjar då är det lätt att gå ner jag tänker tänka oh, det här var ju inte så lite jobbigt och mentala spöken och allt det där men jag tycker han har visat sig stark på den fronten genom att börja i den änden och sen då för, förhoppningsvis för hans skull så kommer detta att vara början på någonting även produktionsmässigt Eh, Taylor Mattsson också har skrivit upp som nu har skrivit in som center. Där har eh, någonting hänt också. Eller? Absolut. Oh, han har ju hittat en eh, högre roll sedan han klev in i mitt. Man jävla lång lista då har. Nu ja. ja, <laughs> ja, jag... kommer snart Jonas Annelöver också. Ja, jag har bara sex spelare kvar. Nej, <laughs> sista på listan eh, apropå eh, Dolly Sandras framsteg. Eh, Samuel Jonsson. Jag tycker det är lätt att glömma att han bara 20 år i sin första hela SHL-säsong. Vi var ju på ähm, äh, äh, uppe i Marsvårdslåsen och lyssnade till Chris Abbott äh, också in, inför matchen äh, senast och han äh, gav ingen liten hyllning heller till, till Samuel Jonsson. Och jag tycker att äh, sättet han har tagit sig an den här säsongen är äh, imponerande. Får jag slänga in en äh, nej Jag det, har ingen lista Alltså det här... vilket otroligt uh, dolt lag Rögle är. Bara en massa mm. dåligt Jag trodde faktiskt att du skulle säga Erik Andersson uh, Då hade listan blivit för honom Ja, uh, jag vet <laughs> ja. Uh, men jag, kan väl, uh, jag känner att i början av uh, serien så jag såg liksom inte riktigt uh, uh, jag ska inte säga poängen med den värdningen, men jag såg inte riktigt hans storhet. jag har inte sett honom kontinuerligt innan, men jag tycker om sista matcherna så har liksom även poletten trädat ner jag förstår mer varför de värvar honom han är, han är äh, det, det är nog hårt arbetande människa, vi sa någon gång i tredje när han täckte ett skott med, med, med hela kroppen, att äh, han har äh, stark i boxplay och man börjar förstå varför de har värvat honom Vad var det vi gjorde ju någon intervju med Dennis Everberg för många år sedan när han pratade om att täcka skott. Ja, det episk. Ja. var, var episk. Det, det, var det var den döende svanen. Det var det man absolut inte skulle göra när man åkte upp ja. på en skridskorv och försökte täcka <laughs> skott. Och... Ja, du gjorde fyra olika varianter av täcka skott och sånt och Så tog han en fjärde som var förbjuden och det ser ut som en ballerina som ställde sig på ett ben på på gjorde som var i raka motsatsen alltså han ville bli träffad av det skottet äh, det, var, det var ingen svan nej äh, kommer skjut mig i huvudet Så han ställer sig fram för den pucken Nu börjar vi nästan nästa Nä, alltså, jag hade ju två noteringar jag han bara drar äh, en Okej okay, då <laughs> äh, men jag är ingen bråk jag ska ingenstans jag börjar bli över Ja De ska ju möta Örebro jag skulle vilja ställa en fråga till er här. Vad det är i just Örebro som gör att Rögle har så lätt för dem? Jag räknade efter det där. De har ju alltså, sen de kom upp i SOL till säsongen 2015-2016. Det är ju 12 grundseriematcher de tre säsongerna som har varit. Plus en match den här då. Och man har vunnit 10 av 13. Jag har inte räknat på något av de andra lagen, Men jag är tveksam på om de än skulle nå ett sånt facit med... Jag har ju inte Mora varit med i alla de säsongerna, men, men med Mora eller något annat lag. Va, varför funkar det så bra mot just Örebro? Den frågan har jag ställt mig själv. Jag har inte svaret på det, men uppenbarligen är det ju ett lag som det är skönt för ögla att spela mot. Det är ju så i, i alla lagidrotter att vissa lag funkar det bara bättre mot. Ja men det brukar vara säsongs någon säsong vann röglar alla mot Färjestad, någon säsong så förlorar man alla Örebro är den enda jag kan komma på där, man... där Rögle har haft lätt hela tiden Ja, alltså när man ser jag ser ju mest Örebro när de har så har jag ju svårt att fatta att de spelar i sig själv för jag tycker att det är det sopigaste laget De har de är alltid eh, veka och en målvak som släpper in allt eh, lite tillspetsat så, så känns det som att Många av de här matcherna har ju slutat med det är de enda gångerna Rögl har vunnit med stora siffror så är det mot Örebro. Men de har vunnit borta också mot Örebro. Ja, kan, kan det inte vara psykologi i inblandet såklart. Att, eh, när man väl, alltså man går in med en skön känsla eh, i Rögls och samma som Örebro. De har väl också, spelarna som har varit flera säsonger vet ju, oh, vi torskar alltid mot de här. Jag vet inte varför, vi det är alltid svårt för dem och så sätter de sig någonstans i, i bakgrunden klart att det finns andra anledningar, men det måste ju vara en del av det i alla fall. Rögle har så att säga 1-0 med sig redan innan man går in i matchen. Nu har de ju ett mentalt överläge på dem, absolut. På, sam på samma sätt som Rögle är mentalt underläge när man möter typ Skellefteå som man i princip aldrig vinner mot. Nej. Jag tycker ofta när man möter Örebro så vet man att man ser att det finns ett par väldigt, väldigt skickliga spelare men det ser sällan ut som ett lag när de, när de möter Rögle. Sällan de ställer en målvakt på banan som tar 40 skott. Nej, ja. intressant. Och vi kan också benämna att Rögle har en, en jätteschans nu den här veckan att klättra ännu högre upp i tabellen med tanke på då och Örebro borta och sen mora hemma. Precis, på lördag. Jag menar, om vi nu gick igenom och sa att Rögle har vunnit mot tuffa lag i liksom Linköping väl nästa seriledare när de var här, och Växjö och allt möjligt, så kommer ju ett på pappret två betydligt beskedliga motståndare nu. Nu har man ju verkligen läge att ta ett skutt ifrån dem. Mm. Det var allt på denna veckan. Ah, Nej, det var det faktiskt verkligen. Vi tackar så jättemycket för att ni har lyssnat och hälsar er välkomna jag tror nästa, jag, jag, nästa egentligen, vecka. Egentligen tänkte vi bara prata om för jag tror att lyssnarna vet varför ni, inte, ni två inte vill prata om gårdagens match i för företagshockey. Som... Jag kan göra det. Jag kan absolut prata om det. Jag kan också prata om det. Jag kan ja. prata om att jag gjorde två mål och två sitt. Sen behöver jag inte ja. nämna att jag hade jag, minus i åtta i plus minus. Jag, jag kan säga att jag spelade åtta fyra i matchen. Plus fyra alltså. Det är sinneskjält det Reda på sin du, egen statistik. Det kan man tycka, men hade du spelat det gjorde du förresten, du spelar ju laget i fjol. Då borde du ha gått in också den här matchen och tänkt att jag ska nog hålla koll på siffrorna. Mm. För det var inte kul för oss i fjol, Daniel. Det vita laget med Linus alin och Mattias Hjälm fick ihop 10 mål. Det är vart en applåd. <skratt> det gröna laget, vi, vi fick ihop 15 mål. Jag trodde det var 18. Var det bara 15? Jag tror vi, ja, det var ändå bra gjort av Det tycker 15. jag. Ja, det är hemskt att det är ett helt år kvar till nästa match. Men, ja. Det här kommer vi kunna, det här kommer jag att leva på ett helt år. Det var faktiskt det enda som drev mig att vinna eh, mot slutet. Att vinna mot e 2. Nej, ni hade ju detta hockeyspelare med i laget. Eller bandyspelare vad det var. Det var ju sjukt hög kvalitet på vissa spelare där. Ja, ja är min, du... det är min slutsats också. Fubiga lag. <laughs> fubiga lag, Fubiga lag. Och ja. så... Eh, Pratar vi inte mer om detta? Nej. Nej. Men eh, vi önskar er lycka till nästa år. Tack så jättemycket. Och vi eh, hörs av er nästa vecka allihop. Då är vi eh, på tå från början. Var inte ni den nu alltså? Men vi blev längs vägen. Du ryckte upp oss precis som du lovar. Härligt jämmer. Okej. Tack så mycket. Tack. Tack.